Pojken är tolvård när han förs bort från sitt hem. På stuvan två horn, vilket där han kommer ifrån trosvara förbannelser som man endast flyr genom att låsa in barnen med horn i en boj. Så pojken släcks in i en kista i början och lämnas för att dö. Men en annans tid är inte inne. Pojken lyckas fly från sin kista där han lämnas för att dö och verkar helt ensam i början. kan nästan skimra i sin slitna bita klänning och hon talar i språk så pojken inte förstår. Efter att rädda henne från hennes spur försöker han att kommunicera med henne. Men sekunder senare anfaller mörka, solida skuggor så försöker dra med sig henne ner i mörkret. Och pojken tvingas än en gång rädda henne. Men flickan verkar på något vis förbundna till slottet och det koltvarta valet som är ute efter henne och fortsätter att dyka upp överallt där det går. De samlas försöker det hand i hand finna en väg ut ur det stora slottet. De kan inte vara andras fråk, de kan annars kommunicera med röster och rop. De skulle kunna anfalla någon av se pojken skjuta flickan som är försvag och för rädd för att kunna skydda sig själv. Den flickan inte orkar måste pojken vara pojken var och båda styrka. Och den flickan inte kan ta sig fram och för allt måste pojken leda henne. Finna alternativ vägar eller på något vis öppna vägen så att det soms ganska ser. De många far måste pojkar tränar sand och springer i säkerhet. Ibland måste pojkar igen med mod när de vågar upp över ett störst typ. Fast blandade flickan som hjälper pojkar.